Kapittel 3 Så kom Jehovas ord til Jona for annen gang, og det lød «Bryt opp, gå til Ninive, den store byen, og utrop den kunngjøring for henne som jeg taler til dig. Da brøt Jona opp og gick til Ninive i samsvar med Jehovas ord. Nå visste det seg at Ninive var en stor by for Gud. Det tog tre dager å gå gjennom den. Til slutt begynte Jona gå inn i byen, så langt som en kunde gå på en dag, mens han ropte ut og sa, «Bare 40 dager til, og Ninive vil bli omstyrtet!» Og Ninives menn begynte å tro på Gud, og de gikk i gang og utrop en faste og kled seg i sekkelæret, fra den største blant dem like til den minste blant dem. Da ordet nådde kongen i Ninive, reiste han sig fra sin trone og tok av sig sin embedsdrakt og kledde sig i sekkelæret og satte seg asken. Dessuten lot han utrope og si følgende i Ninive, i samsvar med kongens og hans stormenns påbud. «Ikke noe menneske, og ikke noe husdyr, ikke noe storfe og ikke noe småfe, skal smake noe som helst. Ingen skal innta føde, ikke engang vann skal de drikke. Og la dem kle seg i sekkerlæret, både mennesker og husdyr, og la dem rope til Gud med styrke.» O vende om, en vær fra sin onde vei og fra den vold som er i deres hender. Hvem vet om ikke den sanne Gud vender om og virkelig føler beklagelse, og vender om fra sin brennende vrede, så vi ikke går til grunne? Og den sanne Gud så deres gjerninger, at de hade vendt om fra sin onde vei, og den sanne Gud følte da beklagelse med hensyn til det onde som han hadde talt om å gjøre mot dem, og han gjorde det ikke.»